Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasda'inuhu wa nasda'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkihha Anta khayru amma ba'du Ikhwatul iman, ikhwatul din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman dengan limpah kurnia daripada Allah jalla wa ala kita boleh sambung majlis ta'lim ta Mengingatkan kita kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku dia Madarij salikin Kata Imam Ibnu Qayyim Carilah, carilah hati kamu di tiga tempat Bila kita duduk satu daripada tiga tempat ini Ibnu Qayyim kata cari hati kita Mungkin hati kita ada di situ Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim Iaitu ketika kamu membaca Al-Quran Ataupun kamu mendengar orang membaca Al-Quran Carilah hati kamu di situ Pohonlah kepada Allah Supaya Allah menghidupkan hati kamu sebagaimana Tuhan telah pun menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya dia telah menghidupkan bumi yang mati dengan ayat hujan yang begitu lebat Tuhan telah menghidupkan bumi yang mati adakah Tuhan tidak mampu menghidupkan hati kita kalau ayat hujan itu menjadi sebab kepada bumi yang gersang tandus tiba-tiba jadi subur maka tentu ada penyebab lain yang boleh menjadi penyebab hati ini yang telah sekian lama gersang dan tandus Tiba-tiba menjadi hidup balik Maka carilah hati kita ketika kita membaca Al-Quran Kenapa Al-Quran kita kena temui hati kita kerana Quran adalah kalam Tuhan Kerana Quran adalah bicara Rab Bicara Rabbuna Quran adalah perkataan Tuhan Tuhan yang mana Tuhan yang kita puji dalam salat Alhamdulillah ya Rabbi segala puji-puji Allah puji-puja bagi Allah Taala Dia adalah Rabbul alamin dan dalam surah Nisa Allah katakan Waman asdaquminallahi qila siapakah yang perkataannya lebih benar daripada perkataan Allah Waman asdaquminallahih haditha siapakah ungkapan yang lebih benar daripada ungkapan Allah. Maka bila kita baca Quran al-khusul iman, ayat apa sekalipun yang kita rasa ada connect dengan kita. Masalah kita baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kita rasa macam paham Kita pun tahu makna dia. Alhaakumut <tik> Itu tentang penyakit at-takatsur akan membawa kebinasaan Itu at-takatsur penyakit suka memperbanyakkan Kamu akan kena satu penyakit at-takatsur memperbanyakkan Dalam tafsir kita akan jumpa perbanyakkan apa dia kata memperbanyakkan harta dan anak-anak Sebab masyarakat dulu harta dan anak lelaki-laki menjadi simbol kebanggaan Allah kata tak habis penyakit ni hatta zurtumul maqabir Sampailah kita ziarah lubang kubur. Korang kata, kalla, jangan begitu. Saufa Nanti kamu akan tahu kesan akibat perbuatan kamu itu. Kita rasa macam faham ayat ini, kita berhenti saham. Tadabur. Ini ini bacaan luak salat lah. Dalam salat tidak lah, luak salat. Kita buka Quran Al Haqu mutakatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Ta kita baca ayat. Kadang-kadang cari hati kita. Kita kata ya Allah Quran adalah kalam-Mu wahai Tuhan. Jauhkan aku daripada sifat yang membinasakan ini. Kurnia-Mu kepada aku harta dan anak-anak yang tidak membinasakan. Yang tidak melalaikan aku punya istiadah bekal aku untuk masuk ke dalam lubang kubur. Tolonglah aku Tuhan supaya anak dan harta aku tidak termasuk di dalam ayat ini ya Allah Hidupkanlah hati aku supaya aku faham maksudmu ini ya Allah Dan jadikalah aku orang yang faham Akibat daripada At-Takathur ini Dan aku tak sempat beraman Beri aku faham Sentuhlah hati aku ya Allah Supaya aku tidak menyesai di hari akhirat Kau sedarkalah aku di dunia kau didiklah aku di dunia. Kau bimbinglah aku di dunia. Supaya pada hari aku bertemu dengan kau di hari akhirat... ...aku nampak kebenaran. Aku tidak akan menyesal. Kata Imam Ibn Qaim. Cari hati kita. Kembalikan perasaan kita... ...ketika kita membaca Quran... ...dan kita mendengar orang baca Quran. Yang kedua kata Imam Ibn Qaim. Cari hati kita di mana? Carilah hati kita pada majlis-majlis ta'leh. Majlis-majlis ilmu. Sebab di sini... Dalam bahagian majlis taklim ni ikhwan ada doa yang makbul. Ada doa yang makbul. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dua benda Nabi akan buat dalam majlis taklim. Yang kedua Nabi akan tutup majlis taklim dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa baca doa ni tutup majlis. Majlis taklim pun tak apa, tutup mesyuarat pun tak apa. Ataupun kita berjumpa, bercakap-cakap, bersembang-sembang Lepas tu kita nak balik Baca yang ni Apa kelebihan dia? Kesilapan kita yang ada sekitar masa itu Akan ditebus oleh Allah Nabi suruh Dan riwayatnya riwayat yang sahih Baca itu Dan yang kedua Nabi akan buat apa ya khuan? Nabi akan berdoa selepas majlis ta'alim Nabi minta kepada Allah Allahumma qasim lana min khasyiatik Ma Itu doa Nabi Dia berkata Ya Allah campurkanlah kepada kami Selepas kami mengaji ilmu Ini perasaan takut kepada engkau Ya Allah Maka para ulama akan mengambil Riwayat-riwayat ini Maka sekurang-kurang mereka berdoa dengan doa yang pendek Ikut masa kita lah Kalau kita berhenti kuliah tu lambat Doa kita pendek lah Kalau kita berhenti kuliah way, Doa kita panjang lah sikit dan Nabi akan baca doa Dan para sahabat akan mendengar doa Nabi Karena di sini ada bahagian doa yang makbul Sahabat-sahabat Tengah dengar kuliah begini Tiba-tiba katalah kita tengah berbincang Satu benda yang sahabat rasa bermanfaat Berdoa kepada Allah Lala tu juga Tersalah riyau sorang-sorang pelan-pelan Tuhan berilah kepada aku Apa yang aku dengar yang baik ni Selamatkanlah aku daripada apa yang aku dengar yang buruk-buruk ni Ya Allah kerana di sini ada doa yang makabul. Dalam hadis Muslim. Hadis Abu Hurairah kata Allah akan ampun dosa. Dosa orang yang masuk dalam majlis Ta'alim. Ibn Qayyim kata cari hati kamu di sini. Di Majlis ta'lim, ta ikhlan. Ilmu ni dia macam apa? Orang Utara kata macam martun. Di sini kata apa? Apa? Tukul. Tak apa sedap. Ha? Martun sedap. Macam martun. Hammer. Dekat tu apa lagi tu? Kita belajar-belajar ilmu tu, cut dibunuh kenal ke kita. Eh macam kata kat aku eh. Aku duk buat ni salah ah. Eh? Maksud jangan sombong. Dengan majlis taklim kita tak boleh sombong. Nabi kata tak masuk syurga. Tak masuk syurga, tak masuk syurga. La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min Hadis Abdullah bin Mas'ud ada Imam Muslim. Tak masuk syurga, siapa ada sebegat zarah, sebegat zarah, sombong. Bila antum baca hadis, jumpa perkataan la yada khulul jannah. Tak masuk syurga. Bukan makna tak masuk syurga tu, tak masuk syurga macam orang kapiak. Dia masuk syurga. Perkataan la yada khulul jannah, kalau antum jumpa dalam hadis, yang pertama nak menunjuk kata, bila Nabi kata tak masuk syurga kalau kita sombong, nak haba kata sombong tu satu larangan yang keras sampai sekeras mana sekeras tak boleh masuk syurga siapa terkena sombong dia boleh juga masuk syurga dia kena pasti dua benda sombong tu hilang daripada diri dia dia kena cuci diri dia daripada sombong dan dia kena minta ampun kepada Allah baru dia boleh masuk syurga sebab kalimah dia la ya dkhulul jannah tapi selagi ada la ilaha illallah ni masuk syurga juga tapi lambatlah kut ikhwan ya, bukan masuk syurga lambat dapat gaji lambat aja dah kita boleh maki orang. Habis ayat Dewan Bahasa Pustaka. 30 ribu bulan gaji tak masuk. 31 tak masuk. 32. Hari dah jadi 32. Dah. Tak sabar kita. Sahari mahsyar, sahari mahsyar. Sahari mahsyar. Sahari mahsyar. Ayat kita dah baca pagi jemaat kan. Alif lamim sahaja dah cerita. Kalau sahari akhirat sama dengan seribu tahun dunia. Dalam hadis Bukhari Muslim Dalam Riyadul Salihin Nawi simpan bawah bab zakat Bagaimana kehidupan manusia di mahsyar Nabi kata mahsyar itu Yaum satu hari Tapi panjang dia 24 jam dia 50 ribu tahun Panjang dia 50 ribu tahun 24 jam akhirat Sehari dia Dia bukan 2 hari bukan 3 hari Lepas itu dia kata Yaumul Qiyamah Yaum Yaum satu hari Yaumaini dua hari Ayam banyak hari Yaumul Qiyamah Yaumul Hisab Hari Hisab tu sehari aja. Tapi dia punya 24 jam tu Sama dengan 50 ribu tahun Allah. Kalau orang tu tenggelam dalam peluh dia pun tak mustahil Kalau antun duduk bersilah lagu ni Saya lupa diri Kuliah-kuliah sampai pergi sebuluh Cubik paha tak rasa. Kata mamak ni kerasukankah? Dapat mikrofon, lupa diri. Cubik paha tak rasa, dia kebah sampai ke pinggang. Tak boleh tahan, tak boleh tahan. Lepas bila kita masuk dalam majlis ta'lim, di sini ada rahmat, di sini ada keampunan. Lepas tu syarat majlis ta'lim, pertemuan kita silam-silam. Kalau anda masih ingat, syarat majlis ta'lim kata ataq bil Ribah ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar syarat majlis taklim mesti ada qala Allah wa Rasul dalam majlis taklim itu membaca ayat Allah dan membaca hadis-hadis Rasulullah baru dia jadi majlis taklim malaikat datang kalau majlis maksiat pun malaikat datang juga dia datang dengan marah dia nak catat kejahatan kita dan dia nak jadi saksi di hadapan Tuhan Yawma idzin tuhaddithu akhbarah pada hari itu tu hadithu akhbaraha bumi-bumi semua ni akan jadi saksi Tamana kita langkah derhaka kepada Allah. Dia akan jadi saksi. Bukan kata dia, tu Yasin bagi tahu kepada kita, yaum alyawma nakhthimu ala apuahi. Dan yang ketiga kata Imam Ibn Qayyim, carilah hati kita bila apabila kita berdoa di tengah kepekatan malam. Di samping kita berdoa minta sihat, kita doa minta rezeki yang elok, kita minta doa keturunan. Doalah kepada Allah supaya hati kita jadi hati yang takwa. Jangan dilepaskan doa itu ikhwan. Doa fi jaufil lail, doa di tengah kepekatan malam tu. Sangat didengar oleh Tuhan. Sangat dengar. Merintih kita ni hadapan Tuhan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tengah-tengah malam Nabi suka puji Tuhan Subhanazil jabaru Tual malakut wal kibriya Wal azamah Subuhun Qudus Rabbul malaikati waruh Nabi suka puji Tuhan Bacalah perkataan-perkataan yang menghampirkan kita kepada Allah Di situ ada doa yang makbul Di situ ada doa yang... Kata Imam Ibn Qayyim carilah hati kamu satu daripada Tiga tempat ini Baik hati iman itu bukan tajuk kita itu hanya sekadar bagi tahu ya maknanya kuliah kita tak dikira daripada situ dikira daripada sini ya. Kalau antum masih ingat risalah yang saya edarkan kepada antum itu himpunan hadis-hadis daripada Imam Nawawi malam ni kita membaca tentang kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Malam ni kita nak tengok Ayat pada muka surat 90 ayat Allah Taala berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk nabi hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu untuk nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Itu ayat daripada surah Al-Ahzab 56. Kata Imam Nawawi, renunglah perincah yang terkandung dalam ayat ini. Kalimah berita dalam ayat di atas tercentum pada kalimah sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi. Ayat ini sebagai anjuran untuk kaum muslimin agar berselawat kepada Nabi. Kalimah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya semua malaikat di langit maupun di bumi Berselawat kepada Nabi Para malaikat termasuk makhluk Allah Ta'ala gaib Yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala Al-Baytul Ma'mur Di langit ketujuh setiap hari dimasuki oleh 70,000 malaikat Kemudian malaikat lain memasukinya pula Jadi siapa yang bisa menghitung jumlah seluruh malaikat tidak ada yang mampu menghitung jumlah keseluruhan malaikat kecuali Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda langit bersuara gaduh dan seharusnya langit bersuara demikian. Nabi sallallahu alaihi tuan kitab kita kata kepada kita ikhwan katriman nawawi mari kita renung ayat ni ayat 56 daripada surah al-ahzab Pertama Allah bercerita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi itu cerita. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi cerita. Apa makna Allah berselawat kepada Nabi? Satu, Tuhan berselawat kepada Nabi maksud dia apa? Tuhan memberikan kepada Nabi kedudukannya lebih tinggi setiap hari. Walaupun baginda dah wafat Kedudukan baginda akan lebih mulia setiap hari Bukanlah Tuhan duduk Duduk Tuhan kata Allahumma salli'ala Muhammad Bukan Tuhan berselawat macam tu Takkanlah Tuhan nak bagi Tuhan lain Allahumma Ya Allah Takkan Tuhan nak kata Ya Allah Bermakna ada Tuhan lain Maka makna selawat daripada Tuhan ke Nabi kebaikan Makam Mahmud Makam Mahmud. Makam yang mulia yang kita baca dalam doa. Allahumma rabbaha zita'ahu wa titamah. Itu doa azam. Itu makam Mahmud. Makam kemuliaan di hari akhirat. Allah memberi. Macam mana Allah memberi? Dengan doa para malaikat dan doa para mukmin. Malaikat berdoa kepada Nabi. Supaya diberi. Bila malaikat berdoa kepada Nabi, Allah bagi bahala kepada malaikat. Allah tambah kemuliaan para malaikat. Dan Allah minta kepada kita kaum muslimin berdoa kepada Allah supaya Allah beri kebaikan pada Nabi. Tambah lagi kemuliaan dia. Nanti semua itu kita akan lihat di hari akhirat. Maka selawat seperti mana kita hurai dahulu bermakna kita memohon kepada Allah kebaikan. Tambah, apa dia kebaikan? Tambahlah makam mahmud kedudukannya mulia pada dia. Keagungan dia. Pahala dia ya Allah. tambah lagi. Tambah lagi. Maka akan terlihatlah di hari akhirat. Nabi memberi syafaat kepada kita. Allah cerita. Maklikat berselawat. Allahu Akbar. Maklikat berselawat. Antum libayah. Maklikat berselawat. Dia kata Allah Ta'ala di langit ketujuh. Ada satu tempat nama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu setiap hari. Maklikat yang baru akan masuk 70 ribu. 70 ribu. Yang lama ada dalam, yang baru dia masuk 70 ribu. 70 ribu, 70 ribu setiap hari. Dan setiap lapisan langit ni, langit pertama dalam riwayat kata, langit pertama dengan langit kedua. Langit kedua lebih luas daripada langit pertama. Langit yang ketiga lebih luas daripada langit yang kedua. Sampailah langit ketujuh, langit ketujuh lebih luas daripada langit keenam. Dan sesungguhnya Al-Mizan lebih luah daripada tujuh percalan langit dan bumi. Antum bayang tu? Kita akan balik bertemu Allah salah satu. Kita akan jumpa Al-Mizan. Allah nak isyak amal kita. Betul? Betul. Kalau kita berjaya hidup di dunia seribu tahun. Seribu tahun. Nabi Allah no? Korang berapa tahun ni kawan? 50 tahun kan? Seribu tahun. Sapa-sapa yang berjaya hidup di dunia Seribu tahun, dia dikira hidup sehari di akhirat. Dia beranak hari Senin mati hari Selasa. Jangan duk belagaklah. <laughs> Allahumma tawil a'ma, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjanglah umur kami. Sampai seribu tahun. Allah <laughs> kata baru sehari. Sapa-sapa yang hidup 100 tahun, 100 tahun satu per sepuluh daripada seribu Betul? 100 adalah 1 per 10 daripada 1000 Kalau 1000 tu sehari 100 ton 1 per 10 Agak-agak berapa Kalau kita hitung 1000 tu 24 jam 100 itu 10% daripada 24 jam Berapa jam Tak susah Tuhan urus kita ya Maybe dalam 2 jam atau 2 jam setengah Beranak pergi satu Mati 2 setengah Lama ke? 100 tahun payah Tak apalah Mungkin umat kita ni 100 tahun Sajalah kata average dia lagu tu Sajalah kata ikhwan Tak ada lah Tapi saja bagi sokongan hati sikit InsyaAllah aku 100 tahun lega tak apa tak apa Dan lain sebuah tu panjang Lama sikit 100 tahun ikhwan So antum tolak balik, baliklah kita, baliklah kita tolak 15 tahun. Kemudian ambil baki itu kita sedap buat ibadat. Sejak kita buat ibadat pada baki itu dan kira balik daripada tolak akhir okay, balik kita tumpu sungguh ibadat ni dengan konsisten dan istiqamah. berapa lama walaupun yang tu nak diambil letak dekat al miszan luah mizan lebih luah daripada langit dan bumi agak-agak nampak anak ibadat kita tu masjid ni macam ni punya luahan tu jatuh satu tek cicak nampak tak tek cicak jatuh tangan sini seorang kawan tu duduk tangan situ dia pun tak perasan tek cicak pasal apa masjid ni luah kita satu makhluk Tuhan duduk dalam bumi bumi ni satu makhluk bumi kita duduk ni dia ni pot-pot geografi kata dia bulat bulat belah bulat bulat belah kan kita kata bujuk dia marah kita tak takpelah bulat lah ok lah aggrisim manusia ni yang kita ni umur 45, 46, 55, 56 penduduk Malaysia ni 30 juta ni 30 juta ni berapa kecil dia yang duduk ada di tengah bumi ni Bumi ini satu makhluk terapung-apung di angkasa. Ada matahari ada sana ada sini. Kalau langit pertama lebih besar daripada bumi, manusia besar mana di tengah-tengah bumi ini? Tak nampak ya akhwat, tak nampak. Macam tu punya luar al-mizan. Antum bayang macam mana kita nak beratkan dia dengan ibadat kita? Sangat dahsyat ikhwan. Ya Sangat pasal tu kita akan baca ayat-ayat quran Allah kata Ya ayuhal insanu Ma gharraka birabbikal karim Alladhi khalaqaka Fasawaka fa'adalaka Manusia Ma gharraka birabbikal karim Apa yang buat kau terpesong jauh ni Daripada Tuhan kau Alladhi khalaqaka Dia yang buat kau Fasawaka Dia, Dia yang sempurnakan kau Allah subhanahu wa ta'ala dia malekat tak pernah buat dosa tak pernah buat dosa daripada cahaya lagi bukan daripada tanah daripada cahaya Ibn Kasih cerita Nabi Adam dibuat daripada tanah busuk dalam kisah Sul-Anbiya bab pertama kan bab kejadian Nabi Adam Ibn Kasih kata Adam dibuat daripada tanah busuk tapi malekat daripada Nur daripada cahaya hadir Aisyah malekat daripada cahaya cahaya yang sangat tidak menyakitkan manusia. Tak pernah buat dosa la yang sunallahama amarahum, tak pernah buat dosa wa yafu'alu ma yu'marun. Apa Tuhan kata mereka buat? Allah kata macam ni dengar baik-baik. Di langit sana yang kehidupan lebih lebih hebat. Dia buat mai hadis kata di langit sana bunyi macam suara gaduh. Malaikat duduk berzikir, duduk buat ibadat. Tak ada kawasan di, di langit sana langit pertama ke, sampai langit ketujuh takdalah kawasan itu katalah dia punya luas dan besar empat jari kita malaikat-malaikat akan memenuhi untuk sujud dan bertazbah kepada Allah tujuh betul langit tiap-tiap langit macam tu punya keadaan dia adakah Tuhan akan rasa tercabar tercalar dengan penduduk bumi yang tak salah nahi <tuh> kabi-kabi nahi nahi tum empat <tuh> gelet Inna Allah hawamalaikatahu yusalluna ala nabiyyi dia nak bagi tahu dalam bentuk menyindir kita. Dia nak sindir kita. Soalolah-olah kalau ayat tu kita terbalikkan, aku Allah berselawat kat nabi aku. Pencipta alam ni. Aku akan menerima doa para malaikat. Malaikat duk minta kepada aku supaya bagi selawat kebaikan para nabi, aku nak terima. Dan aku ada makhluk bernama malaikat daripada cahaya Yang tak pernah derhaka kepada aku Dan jumlahnya terlalu banyak Dan aku berbangga dengan mereka Kerana mereka sedang berselawat pada Nabi aku Seolah-olah Tuhan kata Manusia Kamu ni siapa? Sehingga aku hantar Rasul kamu tak hargai langsung kamu nak selawat kat dia pun tak boleh ke? Kamu selawat pun tak ada kesan apa dekat ke aku. Aku ada malaikat. Aku ada malaikat. Maka Allah bagi tahu kepada kita satu kebesaran yang besar ikhwan. Maka Allah kata dia ya ayyuhallazina amanu ya tu ya ya ya. Ya alif tu dalam ilmu bahasa dia panggil apa? Harfun nida'lita'zim. Kewujudan ya itu untuk memanggil orang-orang itu kerana dia dimuliakan. Kewujudan ya itu ya harfun nida'lita'zim. Memuliakan. Allah muliakan orang beriman. Tambahlah kemuliaan kamu. Berselawatlah kepada Nabi aku. Berdoalah kepada aku. Supaya aku beri limpah kurnia lagi kepada Nabi aku. Langit, langit tidak seperti bumi dan jauh lebih lebih luas daripada bumi perhatikan jaraknya sangat jauh bumi dilihat dari langit tidak ubah seperti mana sebuah bola langit memang sangat luas dan langit yang kedua lebih luas daripada langit pertama langit ketiga lebih luas lagi langit keempat lebih luas lagi langit kelima lebih luas lagi langit keenam lebih luas lagi dan langit ketujuh lebih luas lagi setiap langit ada malaikat Setiap setiap lebar empat jari kawasan dilani akan ada satu malaikat yang sedang berdiri, sedang rokok atau sedang sujud. Jadi siapa yang sanggup menghitung jumlah seluruh malaikat? Jika kita tidak mampu menghitung jumlah mereka, apakah kita mampu menghitung jumlah selawat yang dibaca oleh malaikat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau jumlah malaikat kita tak boleh nak hitung... Jumlah selawat dia kita boleh hitung tak? Hantar tengok... Penduduk langit... Sentiasa memuji Rasulullah. Sentiasa memuji Rasulullah. Kerana tidak ada para malaikat... Menyampaikan selawat untuk beliau... Dan kita tidak mampu... Untuk menghitung jumlah selawat para malaikat untuk Nabi. Perhatikanlah keutamaan Allah Ta'ala yang sangat luas sekali... Allah Ta'ala telah memberikannya kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah diterima oleh seorang pun sepanjang yang kita ketahui. Ini keagungan dia. Seolah-olah, Tuhan menghendaki gabungan di antara penduduk langit dan penduduk bumi. Bergabunglah dua penduduk ini berselawat kepada Rasul yang dia kasih. Daripada situ, ikhwan, kita boleh belajar satu benda. Betapa besarnya Rasulullah kita belajar dalam ilmu bahasa Arab ni. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad sandar kepada Rasul, Rasul idafah kepada Allah. Kalau kita kita kata baitun rumah. Rumah orang tak nampak kelebihan apa? Tapi kita nak, nak nak muliakan rumah itu. Kita nak habak kata baitun itu tak sama dengan baitun lain. Maka kita kena ukap satu perkataan. Di belakang baitun itu perkataannya mulia. Maka kita kata baitullah. Sebab apakah lebih mulia daripada Allah? Allah Jalla Jalalu. Allah Ta'ala. Kita ada katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Suci daripada Syirik Wa Ta'ala dan Maha Tinggi Allah Jalla Jalaluh Allah Yang Mulia Di atas kemuliaannya Allah Azza wa Jal Allah Ta'ala Azza Mulia Jalla Agong Allah Ta'ala Allah Yang Maha Tinggi Maka bila disebut Rasulullah Rasul itu Muhammad itu nama ismun Ismun, ismun Nama bagi orang itu dan pangkat dia Rasulullah Disandarkan kepada Allah Untuk menarik kemuliaan Pasal itu kalau orang tak berserawat pada Nabi Dia tak mengenal kemuliaan Nabi Kalau dia tak pandang Syirah hidup Nabi Muhammad Dia tak tahu kemuliaan Nabi Diletak, disandarkan Rasul Kalau kita kata Muhammad Rasul Kalimah Allah tu tak ada Dia tak melambangkan kemuliaan Rasul siapa? Utusan siapa? Utusan pejabat Utusan NGO mana? Rasul pun nak utusan. Tapi untuk menunjuk kemuliaan, diletakkan satu isim, satu nama yang paling mulia, nama Rabbul Alamin. Nama Allah, Rasulullah. Dia utusan Allah. Untuk menunjukkan kemuliaan orang bernama Muhammad. Dah syariqah. Lepas itu dua kalimah syahadah, walaupun dia singkat, tapi pelajaran dia membuka pintu Islam untuk kita faham. Sebab itu tak boleh ada orang lebih mulia daripada Muhammad. Tak boleh ada orang lebih saleh daripada Muhammad. Tidak akan ada orang lebih warak daripada Muhammad. Tidak akan ada orang yang lebih cawa agama daripada Muhammad. Dan tidak ada orang yang kalau kita nak ikut dia, kita selamat bertemu Allah. Melaikan orang itu hanya Muhammad Rasulullah. Kata dia di sini, Allah SWT ta tak pernah beri. Kemuliaan macam ni. Sepanjang yang kita tahu. melainkan kepada Rasulullah ni. Nabi Muhammad. Kadang-kadang begitu lah. Kehidupan kita ni. Ya Kadang-kadang kita macam. Apa itu? Khalid. Lalai. Raplah kan? Raplah. Orang pinang kalau kata Raplah tu kira. Raplah. Ha? Raplah dia tujuh sangatlah. Orang Arab kalau kata Raplah ni. Maksud dia kaun tu lalai. Dia bukan tak tahu. ada Tuhan. Dia tahu. Tapi dia macam. Macam kita ada isteri lah Sekali kita pergi makan restoran mana kah Kawan tu masak Toyam kah Sekali kita makan Ambul oh, kita kata sedap Wahai bini kita masak toyam hari-hari Toyam bini kita tak payah bayar pun Tak payah tunggu pun Tapi kita macam terlupa Kesedapan tu wujud Pasal-pasal sekali-sekala kita pergi makan sana Bayar pun bagus juga kita makan-makan kita, kita best lah, restoran tu bagus lah. Tak tahu lah, aku makan toiam ke, aku makan yak parik ke, sedap sungguh. Wahai bini kita ni, bini kita ni, ataupun suami kita pandai masak ni, dia masak lah kita. Kita macam rabulah, rabulah ni dia apa? Macam terlupa kelebihan orang depan kita ni. Macam tu, Ikhraq. Kita tengok ustaz, kita tengok ayat muka ustaz, kita kata macam dia warak. Kita macam terletak apalah. Terlalai. Kalau ustaz kita rasa warak lagu ni, Rasulullah macam mana? Sebab nama wa ashahadu anna muhammadan. Bukan wa ashahadu anna ustazan. Wa ashahadu anna muhammadan. Satu nama aja. Kita macam tertakliq. Oh, saya Alhamdulillah lah. Hari itu saya jumpa. Allah tu. Masya Allah, saya cung tangan dia. Wangi ya? lah. <laughs> Jadi, bumi yang atar, wangilah. Tapi, kita terlupa. Kita terlupa. Anas bin Malik kata, ayak peluh Nabi ni, masa lalu peluh ni, aku pedak-pedak-pedak, lepas Rasulullah wafat, aku teringat balik tola tu. Aku pergi pegang balik tola lepas Nabi wafat, wangi. Kita macam-macam terlupa. Kita kita tengok muka ustaz lah seronoknya. Tengok muka ustaz walaupun dia gelap, dia kena cahaya. Bagus juga kan. Kita terlupa ya kawan. Apa kita lupa? Nabi Malik kata ketika Nabi berhijrah kau kata Madinah. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi berhijrah kau kata Madinah ketika itu bulan purnama. Ahli Madinah punya seronok sampai hilang ke kecantikan alam. Nampak muka dia pun seronok kerana Rasulullah hadir. Kerana tu kata Anas keseronokan Ali Madinah melihat Nabi Qadimah qadima Rasulullah, Qadimah Rasulullah, Qadimah Rasulullah, Injafalan Nasu ilai Manusia bersesak-sesak dalam hadith termizi. Juga ada imam muslim daripada Abdullah bin Salam. Semua pakaian du'ayah, Qadimah Rasulullah, Qadimah Rasulullah, Rasulullah dah maida, Rasulullah dah maida. Injafalan Nasu ilai manusia mempakaian serabu. Fastan, fastan bantu ilaih kata Abdullah bin Salam masa tu dia ahli kitab lagi dia kata aku pun kira apa orang utara kata cuy sama aku pun sama naik aku nak tengok muka Rasulullah falamma ra'aitu kebetulan Rasulullah duduk atas utara masuk Allah bagi aku tengok bersesak dengan manusia aku nampak muka Rasulullah Araftu anna wajahu ليس بوجه الكذاب حتى يا كتربيجي untuk mulut aku kata, masya Allah, muka Rasulullah bukan muka satu orang yang pernah berbohong. Muka dia tak bohong <laughs> <Allah>, kan? <kalah. laughs> muka kita ni entah macam cerita lah. Kadang-kadang kita tengok muka satu orang, kita terlupa Rasulullah ya kan? Kita terlupa Syahadah. Muhammad Rasulullah pasal itu tidak ada wali lebih mulia daripada Rasulullah tak ada ustaz lebih mulia daripada Rasulullah jangan lupa keadaan ini ya, ikhwan kita sayang dengan ustaz tapi kita tak beriman dengan ustaz kita beriman dengan Rasulullah pasal itu tak ada orang boleh membatalkan perkataan Rasulullah ustaz jadi ustaz pun kerana dia belajar daripada Rasulullah dia belajar hadis Rasulullah itu dalam bahasa Arab nama dia qafla Ghaflah kan? Ula'ikahumul ghafilun Kan? Quran kata mereka itu ada mata Tapi tak tengok ada telinga Tak mau dengar ada hati Sampai tak mau fikir langsung Mereka ni macam Ula'ikahal an'am Macam binatang ternak Balhum adal Bahkanlah Quran kata adal Teruk sikit Pasal apa? Ula'ikahumul ghafilun Dia tak nah, Ghafilun lah kalau terjemah buku tak sedap terjemah bahasa utara sedap dia perhaplah dia perhaplah sikit pasal tu satu hari Abdullah bin Abbas dia duduk dengan para sahabat dia mengajak, dia mengajak para tabi'in anak-anak sahabat dia bacalah hadis dia kata Rasulullah SAW dia kata Rasulullah SAW telah bersabda bila dia kata banyak tu tiba-tiba ada orang bangkit tanya apa Abu Bakar kau kau kata Rasulullah bersabda Abu Bakar kata apa Umar kata apa dia bagi soalan tu dekat Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda yang dengar ni tanya dia kata wahai Abdullah bin Abbas betul lah hang kata tu nabi bersabda aku nak tanya pula Umar kata apa Abu Bakar kata apa Abdullah bin Abbas berhenti sah dia tengok muka kawan tu dia kata arahum sayahlikun ataupun urahum sayahlikun aku tengok layaklah hangpa dibinasakan oleh tuhan qultu qala rasulullah wa qultu qala Abu Bakar wa Umar aku kata kepada kamu rasulullah bersabda kamu tanya dekat aku Umar kamu ingat Umar lebih mulia daripada rasulullah Allahu akbar aqidah aqidah apa makna aqidah keyakinan ini kena simpan dalam hati supaya tidak apa-apalah supaya tak apa-apalah supaya tidak ada orang boleh berbohong kepada Rasulullah nanti ada tempat dalam neraka inilah kemuliaan Rasulullah setiap baca bab selawat kita cantum dengan bab syahadah terpukau kita betapa besar insan ini di sisi Allah kita baca ayat Quran, tidak ada satu nama yang Tuhan sebut dan Tuhan suruh kita ikut orang itu. Tidak ada. Tetapi kita akan jumpa satu nama saja. Muhammad. Tuhan sebut nama dia dan Tuhan mengarahkan kita ikut dia. Sampai jadi, bunyial Islam ala khamsin hadis Abdullah bin Umar hadis Bukhari. Dibina Islam di atas lima perkara. Yang pertama apa dia? Syahadatullah ila ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Wah oh, dah syariat. Tapi jangan main-main, jangan berbohong. Janganlah hati kita ni sampai terpandang ada orang kedua lebih mulia daripada Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada. Ya Kalau tidak ada. Kita baca bab selawat. Walaupun orang bila bagi sesuatu kebaikan pada kita, boleh tak kita kata Allahumma salli alaihi? Boleh kan? Kita berselawat pada kawan tu? kan dia bagi kebaikan pada kita. Boleh kan kita baca dah? Boleh ke tak boleh? Ni periksa ni akhir tahun. Lepas ni nak cuti. <tuh> boleh kan? Tapi Allah lila Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy itu tidak akan sama dengan kita berselawat pada orang lain. Tak akan sama. Kemuliaan yang begitu agung ikhwan. Masuk atur dah. Azan dulu. Masa macam tak baca apa lagi lah. <laughs> din a'azakumullah kata tuan kitab kita firman Allah Ta'ala sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi ayat ini sebagai pemberitahuan untuk motivasi kita semua oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman hai orang-orang yang beriman yakni sesuai dengan keimanan kalian berselawatlah kepada beliau perintah ini memakai kata iman kerana dengan keimanan seorang muslim dengan keimanan seorang Muslim lah, seseorang Muslim akan mentaati perintahnya. Firman Allah hai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Maknanya berselawatlah kamu untuk Nabi. Artinya berdoalah kepada Allah Taala agar Allah Taala memuji beliau, memuji Nabi di tengah-tengah para malaikat. Sedangkan makna ayat ucaplah salam penghormatan maksudnya. Berdoalah kepada Allah Ta'ala... Agar berkenan menyampaikan keselamatan yang sempurna pada beliau. Keselamatan yang dimaksudkan... Semasa hidup beliau diselamatkan daripada berbagai-bagai gangguan. Setelah wafat... Beliau diselamatkan daripada berbagai-bagai gangguan juga. Artinya syariat beliau diselamatkan daripada tangan-tangan jahil para para perosak. Demikian juga dengan tubuh badan beliau. Kerana mungkin sahaja... Ada orang yang akan mengancam beliau setelah beliau wafat dan dikuburkan. Kita kata, Allah kata... Ya ayuhal... Ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada dia. Berdoa kepada Allah. Supaya Allah beri kebaikan pada Nabi. Allah beri limpah kurnia pada Nabi. Allah memuji Nabi di hadapan para malaikat. Wa sallimu taslima. Memberilah salam keselamatan pada Nabi. Supaya Allah beri keselamatan pada Nabi Ketika hidup Nabi ayat diturun Para sahabat dah selawat dah. Maka Allah menerima selawat umat Nabi pada Nabi Allah beri keselamatan pada Nabi Dalam sepanjang hidup Nabi ini Allah bagi pada Nabi maksum Tidak ada sejarah hidup yang mencacatkan agama Tak ada Tak adalah satu benda Nabi buat Dengan perbuatan Nabi itu mencacatkan agama Tidak ada Tidak ada Wahai Nabi ni Manusia lagu kita lah juga Dia bukan malaikat Dia bukan jin Nabi kahwin dengan Aisyah Umur Kita duk belajar kan Umur 9 tahun Umur 10 tahun Orang Quraish tak pernah pakai Nabi kahwin dengan Aisyah Umur lagu tu Untuk menunjuk kata Nabi ni cacat Tak boleh Kalau Nabi kahwin dengan Aisyah Umur Aisyah tu sikit Itu sebagai satu apa Orang kata Very good excuse To punish him Boleh faham ke orang betul? Kan. kan dia pasal dia cari isu isu apa macam mana nak bagi Muhammad tumbang tengok-tengok Nabi masuk-masuk Madinah kahwin dengan Aisyah oh sempoi dia kata ni Nabi kahwin dengan Aisyah umur Aisyah berapa? apa 9 tahun baru kita pukul kompang kompang apa tengok mengaku jadi Nabi pergi menikah dengan budak 9 tahun dua gama kan ni Quraish tak pernah guna itu sebagai isu tak nak sejarah dia kata Nabi gila. dia kata Nabi sihir. dia kata Nabi macam-macam. Tapi tak pernah ambil isu Nabi kahwin dengan Aisyah. Sebagai aib tubuh pada Nabi. Tak ada. Maksud. Tidak ada atas bawah depan ke belakang. Maksud-maksudnya tidak ada perkataan, perbuatan kehidupan rumah tangga Nabi. Yang boleh menggambarkan cacatnya risalah Nabi bawah. Tidak ada. Sedangkan Nabi kahwin lebih dari satu kan. Nabi isteri banyak kan. Isi Nabi apa orang? I ask you. Yang kita tempat lah. Kan? Isi kita apa orang? I ask you. Maksudnya tak sunah lagi lah. Nak buat tu je bukan nak apa-apa. <tik> Nabi kahwin dengan Aisyah, Nabi kahwin dengan Hafsah, Nabi kahwin dengan Maimunah. Nabi kahwin dengan uh, apa nama? ni Al-Qibtiyah, Mariyah Al-Qibtiyah. Nabi ada masalah. Satgi Aisyah macam ni, satgi Hafsah macam ni, satgi Safiyah lagu ni, satgi Maimunah lagu ni. Orang munafik duk tengok rumah tangga Nabi, tapi tak ada sejarah mencatatkan, tak ada sirah mencatatkan kecumberuan isteri Nabi itu diambil sebagai satu isu oleh kaum munafik ataupun musyrikin nak bantai rumah tangga Nabi tak ada Allah tak akan izin ini nama dia maksum maksum bukan makna tak tersilap dia mungkin tersilap sebagai manusia tetapi kesilapan dia tak akan mencacatkan syariat tak akan mencacatkan syariat musuh tak akan dapat menggunakan tak akan dapat di antara di antaranya pada ikhwan kerana Allah menurunkan ayat ia ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima hangpa berselawatlah kat nabi supaya aku jaga dia lebih lagi supaya aku bagi limpah kurnia pada dia lagi atau tengok hubungan selawat dengan ayat tadi ya ayyuhal ladzi pasal tu selawat ni ikhwan dia bukan entertainment dia bukan entertainment dia daripada naluri kalau kau tu tak teringat berselawat, dia tak seriatlah. Awak ni saya tengok kau orang berselawat kat Nabi semestinya saya nak baca sikit ayat kat awak, tak leh. Saya boleh diiman. Kerana kita belajar apa itu Nabi, apa itu Rasul, harakat dia, kemuliaan dia masuk dalam kepala kita, dia sampai duk jantung kita ni duk. Ya Allah ni ke Rasulullah, tak patut aku tak selawat pada dia. Maka Allah terima doa. Dia bawa kepada kita satu cerita. Dia bawa satu cerita. Dia kata satu ketika, singgahlah dua orang asing di kota Madinah. Keduanya mula, keduanya mulai menggali terowong bawah tanah sehingga keduanya hampir mencapai kubur Nabi saw dan keduanya hampir berhasil menyentuh jasad beliau yang mulia. Jasad beliau yang mulia. Ada. Saya skip, saya buat ringkasan lah. Ha? Kalau saya baca ikut dia punya ni, yang tipis sembilan setengah. Saya skip Nah, saya skip kan, nak saya baca? Skip lah. ha? Dalam buku lain kata, cerita ni terjadi kepada bapak menakan Salahuddin al Ayyubi. Dia ada kata Mahmud Al-Kindi. Dia tidur malam, dia mimpi Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah dan dia nampak dalam mimpi dia jasad Rasulullah di dipelari orang terkejut dia terkejut dia ada lagi satu cerita kata dia mimpi dan dalam mimpi itu Nabi kata pada dia Mahmud selamatkan aku dia cakap dalam mimpi ada dua dalam dua ni cerita yang menyatakan dia tengok jasad Rasul di pelari itu lebih kuat cerita dia daripada dia mimpi Nabi kata Mahmud tulanglah aku selamatkan aku tapi dua-dua ada cerita tapi yang hak mullah tadi itu lebih lebih berasas cerita dia tapi tak apa kita akan dengar cerita macam ni dia pun terkejut dia dia panggil semua dia kata apa yang pelik dalam Madinah ni apa yang pelik dalam Madinah ni sampai aku mimpi macam ni orang kata Tuhan aku mimpi aja, kan <gat> dream tidur tak pasal kaki lah kuculah ataupun zaman lah kan tidak tak ada insya okok macam itulah mimpi merapak-merapak dia ya aku mimpi lagi mimpi lagi dia tak sedap hati dia tak sedap hati dia kumpul semua orang dia kata sekarang ni aku nak kenal semua ahli Madinah aku nak kenal semua ahli Madinah maka mereka kumpul orang main semayang arah semua main semayang laki perempuan semua kena keluar dia tengok satu persatu Alibadina. Masa itulah bukan banyak. Macam hari ni. Dalam banyak-banyak-banyaklah banyak, banyak tu. Dia tengok ada dua lelaki-leki. Ada dua lelaki-leki. Yang dia tengok jiwa dia mula rasa. Tak apa seronok. Dia kata dua lelaki-leki ni aku muam pak eskot rumah dia kat mana. Orang oh, Islam Masuk. Dia eskort, dia eskot sampai polis dia tahu dia duduk kat di mana bagi tahu rumah dia mai ke rumah kawan tu dia kata geledah semua rumah kawan tu geledah habis-habisan dalam duk geledah-geledah tu bila tolak kapek itu. nampak satu lubang rumah kawan tu makam belakang nampak satu lubang yang gali terus kepada makam rasul saya skip cerita tu dia menjatuhkan hukuman pancung kepada dia rupanya mereka ini dua orang Yahudi berpura-pura masuk Islam nak bawa lari jasad Rasulullah di sini nanti saya dah bagi dari salah ni pada Antum mungkin Antum terlupa bawa biasalah terlupa kan Melayu mudah lupa saya bawa saya mamak mamak Mama tak lupa kan? Ha. tak apa-apa balik ni Antum baca Antum baca sikit saya cerita saya, cerita ni masyhur masyohor kawan. cerita ni cukup popular cukup popular cerita ini. Ini juga di antara kesan daripada ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Kalau penduduk bumi tidak berselawat, penduduk langit akan berselawat. Maka Allah terima selawat mereka. Allah pelihara Nabi walaupun dia wafat. Allah pelihara Nabi walaupun dia wafat. Sebahari ini kerajaan Saudi makam Nabi itu dia masukkan besi ke dalam. Seingat hampir 30 kaki ke dalam. Dia masukkan besi belorang korek daripada arah mana pun dia kat jumpa besi dia takkan dapat bawa lari jasa Rasulullah begitulah sampai pada peringkat Allah pelihara syariat dia bila ada orang datang nak buat putak belit buat putak belit Allah bangkitkan tokoh-tokoh agama datang membela akan beri penjelasan ini tak benar ini bukan nabi buat akan datang membersihkan nabi daripada sebarang tuduhan akan ulama hadis Ulama hadis akan bagi tidak nabi tak pernah buat benda ni jangan tuduh nabi buat awak nak buat itu hal awak tapi jangan sandar pada nabi membersihkan nabi membersihkan membersihkan Al Imam Al Bukhari nanti kita baca dalam Fathul Bari bagaimana Ibn Ibnu Hajar menceritakan di antara sebab-sebab Al Bukhari boleh menulis Sahih Al Bukhari di antara di antara bukan satu-satu sebab di antara Al Imam Al Bukhari bermimpi Mimpi apa? Mimpi dia halal lalat daripada Nabi. Dia duduk halal, Dia duduk ribah. Dia cerita pada guru dia. Guru dia kata, aku rasa ilmu yang kau belajar ni kau kena kumpulkan dia. Belalah Nabi kamu. Belalah Nabi kamu. Kebetulan zaman Bukhari menulis, menulis sahih Bukhari. Zaman apa? Zaman kegilaan mazhab. Mu'tazilah dan mazhab. Apa nama? Murjiah. Gila maka daripada kitabul wahyu sampai kitabul ilmi Bukhari membidas buah-buah ni habis-habisan dia bidah buah-buah ni habis-habisan dia bertuduh Nabi begitu dia bertuduh Nabi Mu'tazilah mengaku Syekh dia bertengah mengajak Nabi Mai dalam majlis Bukhari bagi habis-habisan jangan sebut benda cemar itu kepada Nabi aku habis-habisan kerana ketika dia menulis buku itu kegilaan Mu'tazilah maka dia tak lupa membuka kitabul iman kitabul tauhid, dia kumpul dalil dia hentam balik sana begitulah ikhwan, Allah telah menyelamatkan rasul dia, syariat rasul dia tubuh badan rasul dia pasal itu ikhwan kita selawat, kita dapat pahala dan Tuhan akan tanya di hari akhirat nanti apa sumbangan kita dalam membela agama dia Ya, yeah. kadang-kadang kita rasa macam kita tak buat apa sebenarnya kita berbuat. Selawat adalah ibadah. Selawat adalah ibadah. Oleh karena itu wahai saudaraku pada muka surat 93, oleh kerana itu wahai saudaraku, perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar imanmu terus bertambah dan segala urusanmu akan dimudahkan Allah Taala kemudian ketahuilah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. ...yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Oleh kerana itu... ...janganlah meminta-minta kepada beliau. Janganlah kau menyatakan... ...Wahai Rasulullah, tolong aku. Wahai Rasulullah, mintalah ampun untukku. Wahai Rasulullah, mudahkanlah urusanku. Semua perbuatan ini hukumnya haram. Syirik. Karena tidak boleh engkau berdoa... ...kepada Allah memakai perantaraan seorang pun. Walaupun Rasulullah mempunyai kedudukan yang besar... Tetapi dia hanya Rasulullah, bukan Allah. Pasal itu kalimah Rasul disandarkan kepada Allah. Bermakna dia dihantar oleh Allah. Maka ibadat kita hanya untuk Allah. Cuma Rasulullah mengajar kita bagaimana beribadat kepada Allah. Jangan sekali-kali dalam doa kita kata, Ya Rasulullah, baginda dah wafat 1500 tahun, tolonglah saya Ya Rasulullah. Jangan. Kerana kita kena meminta kepada Allah selawat untuk Rasulullah. Bukan meminta kepada Rasulullah. Untuk kita. Antum bayangkan untuk Rasulullah bagi kita tak boleh baca doa lebih betul. Untuk orang lain boleh kan? Ya? Lagi tak boleh. Sebab kita dah kata takde orang lebih mulia daripada Rasulullah. Takde orang lebih hebat daripada Rasulullah. Quran bertubi di defend Rasulullah. Pasal itu dalam doa kita, kita berselawat. Kita tak kata, Ya Rasulullah, saya dah berdoa, tolonglah saya. Dah? Kita kata, Allahumma, Ya Allah, salli ala Muhammad, perilah kebaikan. Nabi kata, kalau kau berselawat pada aku, kau minta pada Allah supaya Allah beri sesuatu pada aku. Allah suka mendengar dan Allah akan makbulkan doa kau. Bukan kita minta kepada Nabi, minta kepada Allah. Berdoa harus dikhususkan hanya kepada Allah Taala. Itu firman Allah wa Qala Rabku mudu'uni as-tajib yastakbiruna an ibadati saydu'uluna jahannam ad Dan Tuhanmu telah berfirman berdoalah kepadaku. Nescaya akan Kupekendankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombong diri daripada menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Jika seseorang bertanya mana lebih besar haknya, kedua orang tua, ibu dan bapa, ataukah hak Rasulullah? Rasulullah ﷺ lebih besar haknya daripada hak dirimu sendiri, atas dirimu, oleh kerana itu setiap orang harus berani berkorban untuk beliau dengan jiwanya sendiri. Rasulullah ﷺ harus menjadi orang yang paling dicintai melebihi dirinya terhadap dirinya sendiri, anak-anaknya, bapaknya dan semua orang. Apabila seseorang berkata bukankah Allah menyebut hak kedua orang tua di dalam al-Quran, katakanlah benar. Orang kata pada kita antara mak kita dengan nabi siapa lebih besar hak dia kita tunaikan? Kata Nawawi, hak nabi. Bukan hak bukan kata mak kita, lebih daripada hak diri kita. Kita kena sayang nabi lebih daripada kita sayang diri kita. Itu tuntutan iman, tuntutan iman. Tapi dalam masa yang sama Allah Taala bermakn, وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِياهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِهْسَانًا. Dan Tuhanmu telah memerintah supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, hak Rasulullah SAW ikut dalam hak Allah, Kerana ibadah kepada Allah tidak sempurna, melakukannya dengan ikhlas demi Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah lah yang mengajar kita hormat mak bapak ikhwan. Siapa tahu hak mak bapak? Siapa tahu? Kita mana tahu? Rasulullah yang bagi tahu kepada kita mak bapak jangan u uh. kepada siapa si nak buat-buat, nak buat baik, Nabi kata mak kamu. Pada siapa lagi? Mak kamu. Pada siapa lagi? Mak kamu. Lepas tu bapak kamu. Nabi yang bapak. Apa satu hak Nabi lebih besar? kerana Nabi datang memberi hak pada orang lain. Pasal itu. rah wa ma arsalnaka illa alamin. Dia rahmat dia yang letak hak. Itu kita baca dalam hadis kan. Yang unta lalu depan Nabi, tiba-tiba unta tu tengok Nabi, ayat mata unta tu turun. Nabi kata aina sahibul ibil? Nabi tanya mana tu unta ni? Itu mesti arsalah. Saya punya untah. Dia suruh nombor. Nabi kata untah ni turun ayat mata dia. Seolah-olah dia mengadu kat aku. Bebanan di belakang dia berat sangat. Makan dia tak cukup. Minum dia tak cukup. Cunaikanlah hak sesuatu itu. Mengikut haknya. Nanti Allah bebankan kamu di hari akhirat. Ya. Untah menangis depan Nabi. Dia hadithu hadithu sahih. Imam Ahmad mensahihkan itu. Nabi lah bagi hak. Abdullah bin Mas'ud duk pukul kawan tu boom-boom dia ada satu hamba saya tak dengar kata dia balun Nabi kata wahai, Ibn, wahai anak Ibn Mas'ud kalau nak kira hak pukul lah lama dah Tuhan pukul kita kita lagi ketegak daripada hamba tu kata Abdullah bin Mas'ud sejak aku dengar Nabi kata lagu aku menghentikan tabiak pukul hamba tengok, Nabi ajak kita hak pasal tu hak Nabi lebih besar daripada hak orang lain dia diimani, dia dituruti, beribadat kepada Allah kena mengikut jalan dia. Ikhlas kita kepada Allah dan ibadat itu kena mengikut cara dia. Dia yang datang memberi agama kepada kita. Pasal itu kita berselawat kepada dia. Ikhwan. Yang ni ikhwan kita tak masuk lagi hadis-hadis selawat, baru mukadimah aja. Tak ada apa-apa lagi. Kata oh dah habis dah tak habis lagi ikhwan. Tak habis lagi. Masih ada muka surat Masih kita akan tengok Hadis Berselawat pada Nabi Macam mana selawat tu Sampai kat Nabi Oh hebat-hebat Cuma takat ni Saja pelajaran kita Ucup Ucup malam ni Orang putih kata Short but sweet Dia jangan long Dia jadi long jack, jet <laughs> Dia terlupa semua <laughs> Short but sweet Kita boleh ingat Kita belajar hari ni kedudukan selawat Besar selawat ni ikhwan. Jangan dimain-mainkan Lepas tu hubungan selawat dengan Selawat bukan entertainment Hari ini saya tengok dalam radio selawat rap Allahumma salli ala ala ala Muhammad Muhammad Allah Ayu ayu kerualan <laughs> Apa ni <laughs> Takpe tak lah entertainment entertainment Tapi ingat yang Tuhan nak bagi 10 pada kita Daripada Hati tenang, bening. Antu masuk ke tengah malam sembahyang dua rakaat. Dah bida istighfar, dah bida baca Quran, baca doa. Jiwa kita ya Allah nak selawat kat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sering-aringan selawatkan, sependek-pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pakai pendek lah pasal tu pun pakai empat 4.30, mata pun buka sebelah aja. Ya. Allahumma salli ala Muhammad bila sebut biak-biak pelan biak hati kita tu dia touch Cuk. kena kenung baliklah kita belajar-belajar ni empat empat kali kita sebut lagu tu ayat mata kita mesti turun. Allah bagi sepuluh kat kita untuk satu-satu sebutan itu supaya kita boleh amalkan ikhwan apa yang kita belajar insya-Allah Allah bagi panjang umur badan sihat kita akan sambung lagi risalah kita ini wallahu a'lam subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa min amrina rashadah rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azaban mar wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.